6. Наступного ж дня специфічний настрій високих інтонацій мене покинув, і я з легкістю повернувся до буденного. Зранку, відразу після пари, я пішов за ріг факультету, у дівчачу курилку, де, як правило, тусувався п'явка. Став, запалив. Біля мене відразу ж утворився діаметр вільного простору. Я розумів, чому дівчата сахалися мене. Щебе! Двометрове здоровило, вагою у сто кілограмів, у поношеному плащику і дитячій шапочці на зав'язку. Я лякав усіх лютістю бороди і диким рухом велетенських очей з-під товстелезних окулярів. Лякав кольоровим бомбоном на шапочці. Лякав рукавичками, що висіли в мене на спеціальній шворочці, пропхані крізь рукави плащика, щоб не загубилися. Я був пострахом факультету і, в принципі, мав чим пишатись. Докурюючи, я приміряв до свого імені титул брому. Дмитро Шмігель – хімік-маніяк, почесний член клубу галогенів «Бром». Майже як на врученні Нобеля. У мене колись навіть сон був, що мені Нобелівську премію вручили. Правда, чомусь з геометрії. Курив, переминаючись із ноги на ногу, намацав у кишені розсипи незрозумілого порошку брунатного кольору. Мені подобалися такі фетиші. Грудка сульфату міді у носовичку, Кілька дрібок ортоклазу у кишені для копійок, блідофіалковий нітрат заліза у папірці. А от мої пальці натрапили на згорнутий у четверо аркош паперу, всередині порошок перманганату калію. Марганцівку я носив як самозахист якщо несподівано сипонути її в очі, у недруга виникнуть серйозні проблеми. Я, знаєте, хоч і пацифіст але, як треба, можу і відпацифіздити. Тільки-но я поліз у пачку за черговою сигаретою, як почув чийсь вічливий голос. «Дуже перепрошую, у вас не буде цигарки?» Я опустив очі донизу і оцінив свіжий, легкий стиль одягу п'явки. Його миле, беззахисне і відкрите всім вітрам і плювкам лице світилося довірою. Я ледь стримався від того, щоб не загасити сигарету обзволожену рогівку його довірливого ока. Натомість простягнув цигарку і з усмішкою виплюнув Мерсі. П'явка обвив цигарку своїми манірними пальчиками. Я підніс йому вогонь. П'явка втягнув губками дим. Я напружив вилиці. Я буквально відчував, як п'явка вже смокче з мене енергію, навіть не почавши розмови. «Войовничий пестунчик», – згадалися слова Андрія. П'явка затягнувся, видихнув дим і…